Második fejezet. 2020. Dél-Amerika. Sok ország van, amelynek említésétől is fegyverropogást hallok. Tudom, hogy Venezuelában sem egyszerű most a helyzet, de jelenleg semmi megérzésem nincs Caracas-szal kapcsolatban. Behunyom a szemem, hamarosan földet érünk, és azt nem is bánom, mert Karakaszban Paul csatlakozik hozzám. Együtt testünk át a kiképzések tűzkeresztségén. Sőt, Valójában kevés dolgot tudok felsorolni, a nem mentünk keresztül ketten. Bár nem gyerekkori barát, de számomra a gyerekkor már valami furcsa homályba veszett. És csak néha csillan megemlékképként, mert folyton elmossák a véres jelenetek és jajgatások. – Smith és Cooper, lépjenek ki a sorból! – egek hányszor hallottuk ezt. – Tudnak valamit az esettel kapcsolatban? – Nem, uram! Nagyjából ezek a szavak csengnek a fülemben, amikor visszaemlékszem egy-egy olyan esetre, amiből jobb lett volna kimaradnunk. Talán az az egyszerencsénk volt, hogy a kiképző tisztünket a kitartásunk érdekelte, és nem az, hogy olykor csajozunk vagy berúgunk. Együtt kezdtük a katonaságot, együtt jelentkeztünk a különleges alakulathoz. Paul az életem részévé vált. Nem hiszem, hogy van ember, aki jobban ismer. Mennyire más volt régen minden. Bármi befogjon is bele az ember, mindig van egy elképzelése. Nekem is volt a katonasággal kapcsolatban, aztán az meg is dőlt. Minden megdől, amikor az éhhalál küszöbén is egy több méter mély medence közepén teljes felszerelésben, a víz felszínén maradva kapaszkodó nélkül kellett töltenünk jó pár órát. Emlékszem, Paul állandóan azt mondta, hogy a Delta Force nem kiképez minket, hanem tulajdonképpen ki akarnak csinálni. Nem arra kíváncsiak, hogy mit tudsz túlélni. Miben vagy jó, hanem arra, hogy mibe döglesz bele? Mi bedöglünk bele? Ez jó kérdés. Az első bevetéseknél az emberben van egyfajta természetes izgalom, ami szép lassan átalakul. Ha valaki azt hinné, hogy jó irányba, azt téved. Magam sem tudom, mi a jó és mi nem, de egy biztos, a félelmet meg kell tanulni uralni. Döntse el mindenki maga, hogy helyzetben jó döntése a félelem fölé kerekedni. Egyesek szerint vakmerőség szembe menni a félelemmel, hisz az megmutatja a veszélyt. Próbálja figyelmeztetni az embert, a fülébe súgja, óvd magad, az életed. Ez a félelem, egy intelem, egy esély arra, hogy másként dönts, hogy hátráj vagy éppen harcossá válj. Mi nem vehetjük figyelembe ezeket az intéseket. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint hátat fordítani a félelemnek, ugyanis csak így vagyunk arra képesek, hogy hideg vérrel hatékonyan cselekedjünk. Akiben fikasznyi szorongás is marad, az már a kiképzés sem tudja végigcsinálni. Ha az izgalmi állapotból kiindulva rossz irányba ered az elméd, elbizonytalanodsz, és megadod magad a félelemnek, és akkor, akkor bizony elvérzel. Fiatal katona éveimben előfordult, hogy megfogva a bajtársaink kezét, imád mondtunk. Sokszor nem is azért, hogy túléljük. Néha csak azért fohászkodsz, hogy ha menned kell, könnyen menj. De harc közben, katonához méltóan. Legalább az ne dőljön meg. Ne legyél lekötözve egy székhez. Ne kínozzanak. Ne lebegjen még rémálmodban sem annak lehetősége a fejed fölött, hogy egy nézéseddel elárulhatod a társaidat és a hazádat. Bele akarsz nézni az ellenség szemébe, amerikaiként. És ennek semmi köze ahhoz, hogy hiszele Istenbe vagy sem. Elég, ha a társad erejében, tekintetében hiszel. Azt mondják a szem a lélektükre. Nos, akció közben egy bajtársad szemébe nézni sokkal többet mutat még a léleknél is. Kivetíti a múltat, megmutatja a jelen poklát, és bebizonyítja, hogy minden ember kapaszkodik a jövőjébe. Amikor magadon kívül másra is bízod az életedet, kihasítasz magadnak egy keveset a világból és a bajtársaidból. A veszély torkában is gyönyörű ez a pillanat, ami csak keveseknek adatik meg. Ereszkedni kezd a gép, kinézek az ablakon, a leszállópálya gyérvilágítása mutatja, hogy megérkeztem. Venezuela. Mit rajtegetsz? Pól! Ölelem magamhoz az embert, aki sokat jelent nekem, és akivel én már több mint fél éve nem találkoztam. Robert! El sem hiszem, hogy újra együtt! Tolt távolabb, miközben a szememben néz. Jól nézel ki, de ezt sem mondhatom. Úgyhogy szarul nézel ki. Felröhögök, majd elkomolyodom, mert neki is leolvad az arcáról a mosoly. Minden rendben, kérdezem szeliden. Igen, talán most már igen. Némán nézzük egymást. Egyikünknek sem könnyebb. Aki bevetéseken vesz részt, előbb-utóbb mérleget készít. A mérleg egyik oldalán vannak az elveszett életek, a másikon a megmentettek. Pszichológai végveszély, ha az elveszettek többségbe kerülnek. Onnan talán már nem is katonának érzed magad. A kitartás és az erő jó ideje mérhetetlen a számomra. Erősnek hiszem magam. Aztán a hétköznapokban úgy omlak össze, mint egy megkínzat. Polt is teherbírónak tartottam, de ő a szemem láttára csuklott össze a sorsa előtt, és a szakembereknek sok időbe telt, hogy újraépítsék. Azt hiszem, ő sokkal fegyelmezetlenebb, mint én. Szükség van-e ilyen emberekre? Mindennél jobban. Főképp a Delta Force-ban. Vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, de a Delta Force az egyetlen különleges alakulat, amely kisé más egyéniségeket keres, mint a megszokott. Sosem felejtem el az első pszichológiai tesztet. Azt az alaphelyzetet vázolták benne, hogy a lövés valamiért nem megy neked úgy, ahogy kéne. Mit teszel? Nos, volt ott pár lehetőség. Engedélyt kérsz gyakorlásra, segítséget kérsz, próbálsz mentálisan jobban felkészülni, vagy áthágva minden szabályt lőszert, lopsz, és magánutakon oldod meg a gyakorlást. Egy percig sem gondolkodtam, a lopást választottam. Ötvenen írtuk a tesztet. Hárman jutottunk át az első rostán. Pól és én köztük voltunk. Csak hárman választottuk a lopást. Azóta tudom, hogy mit vár el tőlem a Delta Force. Tudod, ha még gond van, akkor... Fölemelt kézzel hevesen rázza a fejét. Rendben vagyok. Talán igaz. Nem fogom szekálni, inkább baráti csevejre váltok. Mint a kopaszodnál, lököm oldalba vigyorogva, mire gyorsan a fejébe nyomja a Bézból sapkáját. Az a kibaszott tesztoszteron, röhög föl. Az összetartás és a barátság, a bajtársiasság nagyon fontos a katona életben. De nem egy a forszoséban. Ne szépítsünk, mi mindnyájan magányos farkasok vagyunk. Már az iskolás éveimben sem volt rám jellemző, hogy bulizni járok a haverokkal. Nem tudom megmagyarázni, hogy pól és közöttem mégis miképp épült ki ez az ösvény. Azonnal indulnom kell, sóhajt fel. Tudom, de előbb mondj valamit az alanyról. Ha, ha, tudnék. Nem tudod ki az. Fogalmam sincs. Te vezeted az akciót. Neked kéne tudnod. Erre csak fintorgok egyet. A felelősséget mindig, minden helyzetben vállalom, de képes vagyok az embereim véleményét is figyelembe venni, amikor döntést hozok. Hamarosan itt lesz, és akkor megtudjuk. Nem tudom, mi végre ez a nagy titkolózás, de ami a leginkább aggaszt, az a létszámunk. Na ja, azon én is kiakadtam. Ezt pillófta. Dörmögi. Egyszerre nevetünk fel, mert amikor utoljára ilyesmi történt a CIA embereit segítve az Egyesült Államok elnökét kísértük, akinek kedve támadt műveleti területre utazni. Rémálom, civil a pályám. Most azonban kivételesen még a CIA-nak sincs hozzá köze, tehát tényleg csak mi leszünk Paul? Egy pillanatra összenézünk, majd felsóhajt. Jól indul. Vörös fény villogásának kíséretében tárul ki a hangár ajtaja, ezért Póllal odafókuszálunk. Az egység egyik tagja közelít felénk. Mögötte két amerikai katona követi, akik közre fognak egy apró fekete szemét. A homályos kép lassan tisztulni kezd, és egyértelművé válik, hogy a védett személy egy nő. Nő. Ennél jobban semmit sem utálok. Ennél még az elnök is jobb lett volna. Százados! Hadnagy! Készen állnak a felszállásra? Tisztelgünk, de Paul szeme ugyanúgy a delegáción pihen, mint nekem. Abban reménykedem, hogy felismerem a nőt, de halvány sejtésem sincs egyelőre. Nem túl magas. Fekete nadrágot, fekete inget és bakancsot visel. A haja szorosan össze van coffozva a fejetején, Kicsit különös a járása. Tudnunk kell valamit? Kérdezi Paul, Láthatóan ő is kíváncsivá válik. A kísérő gyorsan lezárja az érdeklődést. Amit kell, már tudják. Sikeres akciót. Átnyújtja a technikai eszközöket, majd visszaindul a hangár felé. Minden ilyen kütyű életmentő egy bevetésnél, de tudjuk, hogy papíron is megkapjuk a koordinátákat és a térképet. A GPS-hely meghatározó a legjobb barátom. Egy elásott helyről is kivezet. A nőt kísérők felénk közelednek. A földet kémlelő arc emelkedni kezd, majd a sötét pár egyenesen az én íri szembe merül. Állom a tekintetét, de valamiért zavarba hoz. Alig mozgó szája szegezem Pólnak a kérdést. Ki a tököm ez? Hú, nem tudom, de ha meghalok, vele akarok halni. Mintha a nő megérezné, hogy róla van szó, felszegi az állát és elmosolyodik. Nem, nem kedvesem. Pont olyan dögöljetek meg üzenett tekintetében, mint annak a nőnek, akit megmentettünk a lefejezéstől Afganisztánban. Vannak emberek, népek, akiken egyszerűen nem tudsz segíteni, akiket nem lehet megmenteni. És ezt csak a katonák tudják, a politikusok nem. A katonák a gyengéim, szólal meg a nő majd kacsint. A két kísérő elvigyorodik. Mi polllal nem igazán értjük a helyzetet már csak azért sem, mert nem is egyenruhát viselünk. Rajtam egyszerű szalomon túra bakancs, oldalzsebes Under Armour, keki terepnadrág és Burberry gyapjúing van, meg bészból sapka. Pól is hasonlóan van felöltözve. Nincs szükség feltűnésre. A Delta Force gyakran dolgozik hétköznapi viseletben. A spéci övemen lévő tokokban így is elfér, ami kell. A felszerelés meg a gépen van. Tehát nem igazán nézünk ki katonának. Amikor közvetlenül mellénk érnek, a nő újra rázendít. Halló, fiúk! Együtt fogunk utazni? Ismét kacsint a gyomrom összeugrik attól, hogy ez valóban így lesz. Egy problémás alany. Ennél rosszabb nincs. Áj, emelem meg a kezem, mire a kismenet lefékez. A kísérőtől kérdezem. Motozás? Meg volt százados. A csaj felvihog, majd beszól nekem. Dehogy volt? Nem motoztak ezek meg. Te legyél jó katona, motozz csak! Erre már a kíséret is loppas handít a védett szemére, ezért a fejemmel intek nekik. Az egyik a szemem láttára motozza meg a nőt, aki közben végig engem fixíroz. Te is csinálhatnád, nyögi. Hosszan nézek a szemek közé, de nem válaszolok. Tiszta! Mi van a hátizsákjában? Azt már ellenőriztük, csak pár személyes. Milyen személyes? Csattanok vissza, mert itt aztán nincs személyes holni. Mégis mi a francot értenek ezen? Fotoalbum, vagy mi a tököm? Mert papírok tuti nincsenek nála. Mielőtt az emberünk fele lehetne, a nő kontráz. Női dolgok. Ismét a szemek közé nézek, mire folytatja. Tampon. Tudod, olyan feldugható bigyók. Megnézed. A katona szétfeszíti a hátizsákot, beletúr, felém nyújtja, de csak biccentek, hogy oké a helyzet. Visszahúzza a zsinort. Intek a fejemmel, mire tovább mennek. Amikor a géphez érnek, Paul rám mered, és felhúzza a szemöldökét. Mire gondolsz, Robert? Kurva hosszútunk lesz.